А мій потяг підходив до кінцевої зупинки. Жалобний експрес, єдиний на увесь світ, що в ньому не було часу. Ані минулого, ані майбутнього. А теперішнє застигло, немов чорно-біла світлина до потопного фотоапарата. Мертвий час, мертві очі. Мертві думки, холод віконного скла.